Die eens wat net aanhou blaf, aanhou blaf, aanhou blaf. Hondjies, hondjies nou blaf nou weer, blaf die hele dagje. Je die katjies het nos verhale bang, verhale bang, verhale bang. Die katjies mos verhale bang wat die hondjies wil hê van. Wat net aan hoop blaf aan hoop blaf aan hoop is hondjies en al blaf alweer laat die hele dag ja gehelder wel al die hasies ja die hasies ja die hasies ja ja helder wel al die hasies ja ja dit doen hulle al te graag Baie dankie groep 2 wat ons program so paslik vir ons inlaai elke maandag om 4 uur namarag en hartelike welkom ook aan al ons honden liefhebbers wat gereeld inskakel sommer maar net om meer te hoor van ons 4 vier, poot vriende a, doen en late en wat mens a, elke a, hondenras kan verwag a, alvorens jy so ras verwelkom heet in jou uh, domein so dat die besluit uh, of sy leefstijd die, uh, sal inpas by die huishouding en omstandighede baie welkom aan amal wat ingeskakel is nou laas week het ons oor die Weimaraner gesels en geleer dat hy nie baie welkom is, is in huishoudings waar daar klein haarige dierkies of kleeters in die huis is nie en dat socialisering deel van die hond sy grootmaakproces moet wees. Hierdie week <coughs> beweeg ons oor na die Franse se humoristische skipping van hulle Jolly hond waar Jolly redelijk lelik beteken en onkonventioneel aantrekkelijk is. Die hond sy naam Besset beteken laag en uh, in Frankrijk verweist dit duidelik na die vlak van die hond uh, volgens die hoogte. Ons hoor vandag van die Besset sy herkomst sy lievenleed en ook sommer al sy doen en late, maar voor ons dan afskop met sy geskienis kom ons luister eers na Michael Nesmith uh, and I sang for once Silver Moon See the lazy windmill slowly turning Cutting up the marble canyons on the sky The dust stay around my feet go churning moving with the winds down the highways of good wat ons langlaas geluister het ne? Michael Nesmith met Sylvan Moon so van die laat 1960s tot vroege 70s was die plaat baie uh, gewild en baie bekend Nou, ons begin met die geskiednis van die Basset Hound, waar kom hy vandaan en wat is het? Nou, Bassets stam waarschijnlijk van die Sint Hubert Hound die voorvader van die huidige bloedhond, en het ontstaan toe een mutasie in die Sint-Jewit-stam, een kortbeen of dwergond voortgebring het. Misschien is die dwerghonde net as in die skierigheid aangehou en later doelbewis geteel toe hulle vermoe om konijne en haase onder dikbosse op te spoor waar is. Die eerste opgetekene vermelding van a Basset Hound was in a geillustreerde boek oor Jacques La Vennerie, geskryf dier Jacques de Foulooi in, in 1585. Baie jare terug, ne? Uit die illustraties blijk het dat die vroege Franse Basset Hounds gelijk het soos die huidige Basset Artisien Normand een honderas wat vandag in Frankrijk bekend is. Pessette Hans was vir die e, eerste keer gewuld onder die Franse aristocratie, maar na die Franse revolutie het die jaghonde geword van die gewone mense wat een jaghond nodig het, wat hulle te voet kon volg, sonder die liekseit van perde. Hulle het teen die middel van die 19e eeuw na Britannia getrek, A Lord Galway Galway het in 1866 een paar na Engeland ingevoer en hulle het een werpsel van 5 klinkjes voortgebring maar hy het hulle nooit vertoon nie, dus het hulle relatief onbekend geblei. To in 1874 het se Everett Milius Basset Hound met die naam Model Uh, uit Frankrijk ingevoer Melaas het uh, die ras in Engeland bevorder en het teelprogram in sy kennels begin as ook die samenwerking van teelprogramme wat door Lord Onslow uh, en George Creel opgestel is vanweer sy pogings om die best hand in Engeland bekend te maak word Melaas beskou as die vader van die ras in Engeland Hy die eerste keer in 1875 gebies het op die Engelse hondeskou uitgestel, maar eerst toe hy een groot inskuiving uh, in die Wolverhampton uh, skou in 1880 help maak het, het die publiek van die ras beginne kennis neem. Een paar jaar later het die ras nog gewilder geword toe Alexandra, prinses van Wallis, beste deans in die koninklijke hokke aangehou het. In 1882 het die kennelklub in uh, Engeland die ras aanvaard en in 1884 is die Engelse Basset Down Club gestig. Alhoewel die Basset waarschijnlijk die koloniale tyd in na Amerika gekom het, het die ras eerst vroeg in die 20ste eeuw in die VSA tot sy bereik gekom. Die Amerikaanse Kennel Club het besede daarvan se 1885 begine registreer waarvan die eerste 'n uh, hond met die naam Bouncer was. Maar eers in 1960, 1916 uh, het die American Kennel Club die ras formeel herken. Die jaar 1928 was een keerpunt vir die Basset Hound in Amerika. In die jaar het die tijdskrift Time a Basset Hound op die voorblad get, vertoon en een gepaardgaande verhaal aangebied oor die 52ste jaarlikste westminster Kennel Club Dog Show in Madison Square Garden uh, geskryf asof dit dier die oor van a Basset Hound was. Die charme van die Basset Hound is ontdekd En van toe af het die uh, Bessethand in gewildheid beginne groei. Besseth het uh, die popkultuur in 1960 op een groot skaal betree met hulle verskyning in die advertentieveld toch vir haspapieskoene en die debiet van die Fr uh, Fred Besseth strookiesprint wat uh, vandag nog aangebied word uh, het die Bessethand ook op die voorgrond geplaas. Die Basset Hound is ten eh, 28ste onder 155 rasse en variëteite wat door die AKC, American Kennel Club geregistreer is, eh, bewys van sy blijvende gewildheid. In die VSA, vier mense eh, van Basset Hound hulle liefde vir die ras op maniere wat so techniek is soos die hond se voorkomt uh besed het pikniks as tradities en uh, in baie streke wat soms duisende besed in 'n engele aantrek. Sommige van hierdie gebeurtenisse is bekroon selfs king and queen besed dans. Hierdie geleenthede word gewoonlik 'n wye verskeidenheid memorabilia van die Beset Hand, wat dikwels verkoop word, om geld in te sal, miskie witsgoed, soos sleetelringe en koppie sen en al die soort goed vir Beset Hand reddingsorganisaties. Oké, okay, ons, terwijl ek een slikkie water vat, luister ons na Love fair en hulle sing Everlasting Love. <tied> Everlasting love, maar dis moos maar hoe love behoort te wees, everlasting, hoe dan anders. Ok, ons gesels meer oor hierdie ras wat die, um, wat noem is het, beste te hand is. Hy is miskien die bekendste as die hasjpappie hond, maar die besse te hand veel meer as een advertentie-ikoon, met sy rustige persoonlijkheid en kortstatige do, uh, dog, eerle, eerle voorkomst, is die Besset-Hand een gewilde geselskapsgenoot, sowel as een traa maar krachtige jaghond. Die Besset, naam Besset, kom van die Franse woord bas, wat beteken, uh, wat uh, laag beteken, en byste te is beslis laag op die grond, omdat hulle benen is zwaar en gespierd is, heeg hulle gewoonlik 23 tot 30 kilogram, alhoewel dit gewoonlik nie meer as 14 centimeter lang is, op die hoogste punt van die skouwer nie. Dit in werkelijkheid is die groothonde met kort kortbenen, uh, dit is wat hulle is. Hulle kortbeenachtige voortkomst is die gevolg van een vorm van dwergisme, wat uh, akondrouw plaasje genoem word. Ondanks sy groot honde, uh, sy, sy groot hond groote, uh, glo die Besit dat hy skoot hond is, en hy sal sy best doen om op jou nie te pas. Besits is geerhonde, wat dier hulle nees gelei word, en dit beteken dat hulle geteel is, om te jacht dier die geer van hulle prooi te volg. Hulle fenomenale reeksentuig is geërf van die bloedhond in hulle gene. Beste deans het gladde, kort, harde, tekstuur jasse, wat relatief makkelijk is om te verzorg. Die meeste van hulle kom in een klassieke driekleer patroon van zwart, bruin en wit, maar kan ook bekendstaan as oop rooi en wit, rooi kool op een wit jas, rooi en wit geslote, dis uh, solide rooie met wit voete en stert, of sierle moen en wit. Soms sien jy dalk grys ook, uh, wat jy gewoonlik blauw noem, basset, maar hierdie kleer word as ongeweens beskou omdat dit na verwachting met genetische probleme verband hou. Die Basset hand het die afgeronde skedel met een uh, diep snuit en baie los vel op die gezicht wat zwaar uh, gekrimp is op die voorkop as die hond opspoor. Hierdie los vel veroorzaak ook dat Besitz uh, hartseer voorkomst het waarvoor hulle, uh, wat volgens mense tot hulle charme bijdra. Na, <coughs> skies toch. Nou, omdat hulle oorspronkelijk as jaghonde geteel is, het baie van hulle merkende uh, of kenmerke van die Basset Hounds, doel. Hulle lang, la, laag gesette oore sleep op die grond en tel geere op, terwyl die losvel om hulle koppe plooie vorm waar die geer verder vang, wat hulle ook al opgevestig is. Hulle kort bene beteken dat hulle stadiger beweeg as langbeenhonde wat het vir die die voet makkeliker maak om hulle te volg. Hulle sterke is lank en staan rechtop met een wit punt aan die einde wat het verjachters makkelijk kan maak om hulle te sien uh, waar hulle nie lang gras beweeg. Bessedowns Hounds het ook massieve poote en hulle voorpoote draai effens na buiten om die breedte van die skous te balanceer. Rondom die huis is Besset Hans kalm en tamelik lui. Hulle is loyaal aan hulle mense en het die aangename vriendelike geaardheid. Omdat hulle oorspronkelik as pak ondergeteel is, hou hulle daarvan om by hulle gesinne te wees en doen dit ook goed met ander troeteldeere. Bessets haard het om vir lang tyd perke alleen te wees en kan vernietigend word en huil as hulle te lang alleen bly hulle merkende bas is hard en sterk oor lang afstande, aaklige geleide wat voortgebring word, hy die beset honde. Mene grovee sing vir ons sweef soos in haard. Wee, nou met een van haar liekies, ek dink sy het homself geskryf en ek dink sy het hom vir Blaise Bridges geskryf. Nou, uh, my nie, was altyd wel, so lang ek kan onthou, is sy maar op die muziek wereldse achtergrond, uh, sy, sy is altyd een van die soosho meisies wat achtergrond uh, sang gedoen het vir menige, menige, menige Suid-Afrikaanse groepe en sangers, en sangeresse. En uh, ek kan nie glo dat sy nie vroeger al uh, solo gegaan het nie, maar ja, uh, hierdie liekie zweef sy so arnd, en dan die ander ene, wat sy ook baie bekend voor is, is caravan, wat ek geloo, sy doen die beste uh, van al die weergaves, wat daar is. Nou ja, ons stap aan met ons, bested hond, Die Basset Helms is hartelike eters, maar omdat hulle nie baie actief is in die huis nie, kan hulle gewig optel en vinnig vetsichtig word, wat kan veroorzaak dat hulle rug en been probleme het. Gereelde oefening is een moet Bassets het baie uithouvermoe en kan daarom hou hulle van lang en te te gaan stapte. As hy met die Beset stap, moet hy daarop let dat hy graag opspoor en as hy reek optel wat uh, hy wil volg, kan hy afdwaal as hy nie aan een leiband of onder die beheer is nie. Baie Beset mense kanaliseer die uitstekende geervermoe van die uh, uh, uh, alle honde in georganiseerde opspooringsgeleentheid genaamd Beseting wat uh, oofzakelijk in uh, Virginia, Maryland, New Jersey en Pennsylvania plaasvind. Bassets is een natuurlijke speler in die opsporingsjachttoets en veldtoets titels, maar dit is ook bekend dat hulle suksesvol meding in behendigheid, gehoorzaamheid en saamtrek gegewe uh, de geducht, uh, geduldige afvruchter. Geduld is een beslis, een deeg, as dit kom, by die opleiding van Besitz. Ten sy ie om kan oortuig, dat het iets is, wat hy graag wil doen, kan hy koppig wees, en moeilik oefen. Baie Besitz, heans, sal optrachtig gehoorzaam, as hulle koos aangebied word, maar nie gehoorzaam, as hulle nie lekker beloning het nie, om dit aan te bied nie. Om Besitz te oefen, is ook een uitdaging, maar, Met geduld en volharding kan jy jou Besset oefen en huiswees maak. Met ander woorde, sy toiletgewoontes kan hy aanleer met volharding. Maak seker dat jy sachte, positieve oefenmethodes gebruik. Besset uh, is emotioneel sensitief en sal afskakel as dit grof behandel word. Besset heans het unieke stemme hulle huil gewoonlik eerder as om te blaf. Hulle het uh, ook een uh, unieke gemurmerede chunk wat uh, hulle gebruik as hulle aandag wil hee of om koos smeek. Dankzij hulle uitmintende uitdrukkings <laughs> wen hulle lekker na jy Chinese koos pizza, patate en ander lekker gemorskoos. Uh, hulle As hy sê die visie jou aanstaar, hoe kan jy nie sê? Een goed gekwik te besit is evenredig, ontspanne en oor die algemeen gelukkige honde. Hyl is baie sacht met kinders en ander truteldeere. Hyl grootste foute is die neiging om te kwail en om te huil as hy eenzaam is of om alarm te maak. Nou hulle groote besedhands staan nie meer as 14 cm aan die skou nie en weeg 23 tot 30 kg. Hulle is voorwaar waar groot honde met kort bene, dit is nie makklik om een volwassen besedhand op te lig nie. Dus neem dit in acht voordat jy een koop vir een huis met baie trappe. Uh, sal jy die hond makklik kan in en uit klim as hy siek of oud is of gedra moet word. Dit is een oorweging wat jy vir jouself moet vraag. Nou die persoonlikheid, die saggeaarde bes het, is, ont, is te ontspanne om nooit skerp te wees nie. Hy kom oor die weg met ammel, kinders en ander dieren, en tluis, die enigste ding wat omrechtig opgewonde maak, is een goeie reekroute. Hy is altyd met sy nees op die grond, hy is rustig binnensuis, maar waaksam genoeg om uitstekende waggon te maak. Soos alle honde kan hy hardkoppig wees wat opleiding betref en reageer die beste op positieve methodes soos lekkernie en voedselbelonings. Besits is pakhonde en sal Uh, ongelukkig wees as hulle die hele dag alleen gelaat word. Die geselskap van een ander hond is nuttig. Soos elke uh, uh, hond het besits vroeg socialisering nodig. Blootstelling aan baie verskillende mense, besienswaardig hier een en ervarings wanneer hulle nog jong is. Socialisering help om te verseker dat die besit oinkie een afgeronde hond word. Nothing's Gonna Change My Love For You is die volgende plaat wat ons na luister. If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever oh, so clearly I might have been in love before But it never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll change Watch me now.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 many games to pass the time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 Yeah. Kraft, tel al die rooie karre. Nou, ja, Pennycraft het so vinnig as wat sy op die horizon verskyn het so vinnig as daar achter verdwijn. Net so drie of vier vinnige treffers gemaakt en toe raak sy stil. Maar ja, uh, soos ek uh, in die begin gesê het, dit is die selfde tyd gewees as wat uh, Cornelia ook bekendheid gehad het met uh, die picking up pebbles. Nou, die ons gaan aan met die uh, siektes wat message uh, aan blootgestel of uh is om te kry. Patellar luxation. Dit is ook bekend as glipskyfies, uh, dit is uh, algemene probleem by die klein hondjie. Dit word veroorsaak as die patella wat drie dele het die femur, dit is die dijbeen, patella, dit is die kniekappie, en die tibia, is die kalf. Uh, nie behoorlijk opgestel is nie. Dit veroorzaak lamheid in die been of abnormale loop, soos een spring of een hop. Dit is een toestand wat bij die geboorte aanwezig is, alhoewel die werkelijke aanvan of weiring nie uh, altyd deel uh, later vorm nie, die vryf veroorzaak die patulaire skier kan tot artritis en degeneratieve gevrug lei. Daar is 4 grade van patulaire skier wat wissel van graad 1 en uh, wat uh, af en toe een tydelike verlamming in die gevrug veroorzaak tot graad 4 waarin die draai van die tibia ernstig is en nie uh, en die pethelie nie per hand kan herskik word nie. Die hond gee uh, uh, dit gee die hond een boogvormige voorkomst. Ernstige grade van pethelie wei, weiring kan chirurgische herstelwerk vereis. Trombopatia dit is bloedplaakie verstering wat soms in Bassett hans voorkom soos van Willebrand bevlit, beinvloed trompopalie epatie die bloed bloedse vermoe om te stol dan kom daar ooglid en wimperprobleeme Bassett is geneigd tot ekstropion ek het draai uit die ooglede wat kan lei tot droog kornea en entropie 'n draai van die ooglede wat wimpers in die oppervlakte van die oog laat delf. U veearts moet uh, in staat wees om te bepaal of u besit een van hierdie probleme het en kan die probleem chirurgies regstel indien nodig. Interferte -ba, ba brale skeuisekte Besse deans is vooral geneig om rugprobleeme te hee. Dit kan te weite wees aan genetika, dit kan verkeerd uh, bewegingswees val of uh, op die meubels afspring en uh, tekens van die rugprobleem sluit in. Onvermoe om die achterboote te staan, verlamming en soms verlies aan derm en blaasbeheer. Dit is gelukkig uh, of dit is belangrik om altyd die beste te aan sy rug en achterkant te steen as jy hom wil vasthou. As een probleem optyk kan die behandeling bestaan uit enig iets van kratoplossing met anti-inflammatorische medicijne um, tot chirurgie om die skuiwe wat die probleem veroorzaak te verweider uh, om, uh, of om die hond uh, tot een rolstoel, rolstoel te beperk. Sommige eienaars het gevind dat hulle die probleem kan help om hulle Besset hands na Cairo praktiseins te neem wat ondervinding het in die werk met honde. Oorinfekties, nou omdat die lang oore van die Besset nie voldoende licht aan die binnenkant van die oor laat cirkuleer nie, kan infekties ontstaan. Verhoed het dier jou Besset oore elke week skoon te maak en na die veearts te neem as sy oore begin sleg reik of ontsteek lyk. Vetsig nou, Vetsig is een ernstige probleem vir uh, langrugrasse soos Bassets. Alhoewel die Basset hand waarschijnlijk een uh, ooreethond sal wees en die smekend sal aankyk vir nog, moet die uitvind hoeveel die moet voed om een gezonde gewicht te aantaf en daarbij hou vir sy eie bes wil. Heeptysplasie, wat ek net gesê het, al die meeste van die honde word daarmee geboor of is oererflik daarvoor, heeptysplasie kom algemeen voor in besedhands. Daar word vermoed dat baie faktore in sluiting, genetika, omgeving en die eet bijdra tot die misvorming van die heepgevrug. Geaffekteerde beseds kan dalk in normale gesonde lewelei, maar sommige benodigd uh, chirurgie om makkelijk oor die weg te kom. Dit is uh, oor erfelike toestand waarvan die booboen nie stuif in die heepgevurg pas nie. Sommige honde vertoon pijn en mankheid op een of ander, uh, of albei, achterpoote. Maar Jy sien daal geen tekens van ongemaak by die hond met die heeptisplaasie nie, so na die hond ouwer word kan artritis ontwikkel. Die heept verbeteringsprogramm Honde met heeptisplaasie moet nie geteel word nie. As jy een hondje koop, vraag die teller om om te bewys dat die ouwers getoets is vir heeptisplaasie en dat hulle nie probleme het is oor erflik, maar dit kan uh, ook veroorzaak word, dier omgevings factore, soos vinnige groei, uh, dier kalorie, die eete, die, die eet of beserings wat veroorzaak word, dier uh, te spring op of af en op gladde vloere te val. D uh, nog een toestand is kersie oog, dit is een toestand waarin die Kleer onder die derde ooglid uitsteek en lyk soos een kersie in die hoek van die oog. Die fiarts sal die dalk die kleer moet verweider. Queen sê, we will rock you. Lekker luister. You're big disgrace Kicking your can all over the lady Singing We will, we will rock you We will, we will rock you Buddy, are a young man Hard man shopping in the street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 vir die klein kwantanamere uh, probleempie waar hy aangesluit het met die sandpipers, maar uh, hy word volgende gespeel, so uh, <tosses> ek kon hom daarom vinnig stop uh, en uh, aangaan met We Will Rock You van Queen Waar ons getrek? Ons het gesê die veerd sal dat die kleer moet verweider, dit is die kersie oog Nou kom ons by die sorg van jou, Besset hond. Besset honds is gewoonlik rustige honde wat selfs in klein huisies, of nie, ja, dat klink uh, of ek van een buitenhuisie praat, in een klein huis uh, en woonstelle wel goed doen. Hulle moet binnens huis by hulle gesin woon, ideaal met uh, toegang tot een tuin, het is nie geskik om buiten te lewe en uiterse hitte of kou nie. Besets is binnenhuis onaktief en lee, lee die hele dag in die zon, maar hulle geniet een lang kronkelende wandeling met paie sniffeltijd. Moe die versoeking om uh, die Beset een uh, rispetat te laat woord nie, uh, toegee daaraan nie. Besets is uh, geneigd tot vetsig en veel gewig kan hulle gewrugte stress verskoon toch net een slikkie water krijg hier so as, as besits buiten is moet dit in een omheinde tuin of in een lei, aan een leiband wees so dat dit nie na interessante gere afdwaal nie Die bese moet tot by uh, jaar oud uh, ontmoedig word om van mebels af te spring en trappe op te gaan of af te gaan. Hulle moet uh, wel uh, um, ontmoedig word om dit te doen wat extra spanning op sy voorpoot en rug sal plaas en sy gewrugte kan beseer nie. Jy moet dalk beseit van enige ouderdom in en uit die motor helpen. Hy is nie een goeie springer nie, oorweeg dit om vrom oprit trappies te maak. Bessets kan onafhankelijk wees met eie denke, oefen hulle met vriendelike en konsekwente dier positieve versterkingste gebruik, wat kostbelonings of lofprysing insluit. Die Besset wat hard behandeld word, sal bloot aarkoppiger word en minder bereid wees om die bevel te doen. Die beste manier is om opleiding interessant te hou. Besset is al selectieve gehoor ontwikkel as daar iets meer opwindens is om na op te let. Nou die voeding van jou Besset. Anbevoele dagelikse hoeveelheid, 1 tot 5 tot 2.5 kopies hondekos van hoog gehalte per dag, verdeeld het in 2 maaltuie. Opmerking daarop, hoeveel die volwassen hond eet hang af van sy grote ouderdom bouwvorm, metabolisme en activiteitsvlak. Honde is in DVD net soos mense en hulle kan het nie amal die selfde hoeveelheid koos nodig nie. Dit is bijna vanzelfsprekend, dat een baie actieve hond, meer as een bankpatat of een kertspotato, soos hulle in Engels sê, sal benodig. Die kwaliteit van hondekoos wat hy koop maak, ook een verskil, hoe beter die hondekoos, hoe verder gaan het om die hond te voed, en hoe minder daarvan moet hy in die hondse bak skut Nou, Bessets hou van eet en is geneigd tot vetsig. Hou die Besset in goeie toestand door sy kost te meet en om twee keer per dag te voer, eder is om sy kost neer te sit en so manier daar te laat. As hy nie seker is of hy oorgewig is nie, gee om die oogtoets en die praktische toets wat ons nou een paar keer herhaal het. Nou, eerstens die oogtoets is kyk eers na hom, kyk neer op hom, hy moet die middellijf kan sien. Plaas dan die hande op sy rug, duime langs die rug graad af, met die vingers na onder. Hy moet sy ribbers kan voel, maar nie kan sien, sonder om haar te druk nie. As hy nie uh, kan, kan nie, het hy minder koos en meer oefening nodig. Kom ons luister na Roger Woetheke when he sing fun. When Irish eyes are smiling Sê la palma Yo soy un hombre sincero The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees And before dying I want to share these poems of my soul My poems are soft green My poems are also flaming crimson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 Fantanamere van die Sandpipers, hulle is baie persistent vandag. Uh, hoeveel van julle het achterkom dat het Roger Wittke, Wittke is daar nie? <laughs> Oké, okay. ek sal hom vervolgende vir julle speel. Ek beloof, hierdie keer sal ons het recht krij. Die jastleer en verzorging van jou, best het hound. Nou, hulle het gladde korthare wat vuil en water afstoot En nou, uh, ja, die jas is dig genoeg om in allerhande weer te beskerm, die vel is loos en elasties, wat die beset sy klassieke hangende rond voorkomst gee. Die beset hand, ras standaard, een geskrevende beskrywing van hoe een ras moet lijk en optree, laat alle hondekleren toe, maar die meest algemene kleren is drieklerig, uh, soos hulle in Engels sê, tricolors bruin, swart en wit. Swart en wit op bruin en wit of rooi en wit. Sierlemoen is wit, uh, o, sierlemoen en wit, is aanvaarbaar, maar word selde gesien. Om die standaard eh, uh, omdat die standaard sê, dat enige herkenbare hondekleer aanvaarbaar is, kan bl blauw, blessed hounds, eindelijk grys, geseen word, maar die kleer is ongeweens, want dit is die resultaat van recessieve gene wat uh, geassocieer word met talle genetische probleme, soos periscoping, derms, vel allergie het uh, voedsel uh, allergieën behalwe vir die skoonmaak van hulle oore en gezigsplooie en die speeksel wat hulle achterlaat is van hulle waterdrink natuurlijk is dit makkelijk om best het ons te verzorg. Hulle kort jasse, stoot vuil en water af. Hulle het self burdens uh, selde burdens nodig behalwe as hulle in iets stinks gerol het wat hulle ook lief is om te doen en alles uh, wat nodig is om die jassie in goeie toestand te hou, is een goeie afwerking met die borsel, grove lap en een hond aan aanskoen. Genoeg saam. By sitte hands loop die, here, die hele jaar door, maar as die dit wekeliks borsel, boort dit nie een probleem te wees nie. By sitte hand oore is lang en sleep op die grond, so dat hulle baie vuil kan word. Oorinfeksie is ook een probleem, omdat licht nie genoeg in die binnenoor circuleer nie. Maak die binnenkant van die oore van die bestedehand minstens een keer per week skoon, met een oplossing wat dier die veeharts aanbeveel sal word. Veer die buitenkant van die oore af om vuil te verweider. Maak gezicht rimpels, skoon met klam, lap en droogte degelijk. Groot poote, soos die bestede het, veroorzaak sere tussen die tone so inspecteer maar de haarwand ook borsel hierbij set sy tanden minstens 2 of 3 keer per week om tandsteen opbouw en bakterie wat daarin verskuil te verweider. Dagelikse borselwerk is nog beter as die tandvleise uh, tandvleisziekte en slechte asem ook wil voorkom knippel in hals 1 of twee keer per maand as jy kan, uh, as jy kan hoor, hoor op jy voelhoor klik is dit te lang kort nekies afgewerkt en nou hou die voete in goeie toestand en beskerm dat sy benen jou benen nie gekrap word as jou beste enthousiasties uh, opspring om jou te groet nie begin die beste daarin gewoond maak om geboosel en onderzoek te word as hy jou hondje is een klein hondje hanteer sy poote gereeld Hul sensitief oor hulle voete en kyk binnen in sy mond en oore. Maak uh, van verzorging een positieve ervaring, gevul met lof en belonings en hy sal die grondslag lewe vir makkelike veerts, veertsenie onderzoeken en ander hanteering wanneer hy volwassene is. Nou jou uh, besit met kinders en ander truteldeurde. Besets hou van kinders en kom goed met hulle klaar en din die kleeders nog baie jonk is, moet jy hulle jou beset beskerm om nie dier hulle gereid te word of andersens gekweld word nie. Leer kinders altyd hoe om honde te benader en aan te raak en hou altyd toesig oor enige interactie tussen honde en jong kinders om te voorkom dat enige partij sal buit of een oor of oor trek nou enige partij, so die kind kan die hond ook buit, of die hond kan die kind sy oor of sy trek <lacht> Leer die kind om nooit na enige hond te gaan terwyl hy slaap of eet nie of om die hond sy koos te probeer wegneem nie geen hond mag ooit sonder toesig by die kind gelaat word nie As pak honde geniet besits die geselskap van ander honde en kan ook goed met katte oor die weg kom, vir alles hulle al op vroeg oude domme aan mekaar voorgestel word. Nou gaan Raja Witteke vir ons sing When Irish Eyes Are Smiling. When I chase the smiling sure it's like a morning in spring in the air there is laughter you can hear the angels sing when I as my name show that's still met sy diep baraton basbaraton stem met when Irish eyes are smiling nou sing hulle Irish eyes en hulle sing Spanish eyes en hulle nou, baby what the Betty Davis eyes nou wie gaan nou vir ons plaat maak wat sê die boere meisie oe wat so prachtig is kom ons uh, sy die challenge uit Ons is bezig om op te som die hoogtepunte van die Besset hond. Soos alle honde kan Bessets koppig wees en moeilik wees om op te luie en te oefen. Krat opleiding word aanbeveel. As hulle in a, a, a interessante geer krij kan Besset hans dit probeer volg ongeacht hoeveel gevaar dit vir hulle inhoud. Hou die besheid aan een leiband, as hy buiten in die, die omeinde tuin is en uh, ook, selfs al het jy omeinde tuin, maak seker dat het dem demgoeie een is. Neem hom uh, ook na gehoorzaam met stlas en maak seker dat hy goed reageer op die kam opdrag. gebrek sag moedigheid en geduld om hom op te leie. Honde van alle soorte Dink gewoonlik vir hulle self en reageer nie goed op harde oefentechnieke nie. Een van die hoofdredes waarom best het heans opgegeer word vir aanneming is dat hulle te veel kwijl, hy slobber, met hulle so stringe afhang van die mond af. As gevolg van die los vel om hulle mond is hulle geneig om een warboel te maak as hulle water drinkt. As hy een kranige huishoudster is, wat nie kwijl kan verdra nie, is a Besse Downs nie. Die beste kese vir jou nie. Besse Downs is dikwels winderig. As hierdie probleem buitensporig lyk, praat met die veearts, een verandering in die eet kan help. Vetsig is een werkelijke probleem vir Besse Downs, hulle hou van eet en eet te veel as hulle die kans kry As hulle te veel gewig aanset, kan hulle gewrugs en rigs uh, probleme ondervind. Deelkoos uit in verhouding met die toestand van die besit, nie volgens aanbeveling op die sak of die blikkie nie. Omdat besit heans geneig is om op te blaas, een noodlottige toestand natuurlijk, soos ons net al genoem het, is dit beter om 2 of 3 kleiner malteie per dag te gee, Eder as een groot maaltijd per dag, moet nie toelaat dat die bes het te veel oefen, nadat hy geëet het nie, en hou hem dop vir ongeveer een uur, nadat hy geëet het, sonder om, eh, geëet het om seker te maak dat hy recht is. Die bes het lang oore, moet elke week gecontroleer en skoon gemaakt word, om oorinfecties te voorkom, hy mag dalk achterkom dat hy, die oorkleppe nog meer gereeld moet was omdat hulle plasse kan insleep en veelis kan optel terwijl hulle op die grond sleep. Besse de kan hard huil vir alles hulle verlang tydperke alleen achterblij. Alhoewel die Besse de sterk en ongelooflik beweeg is uh, met sylke kort bene is dit die beste om om te ontmoedig om bijvoorbeeld uit die motor te spring. Tel hem op en ondersteun sy rug om te verzeker dat hy nie seer krij nie. Beste kan lei as gevolg van gewrugsprobleme. Probeer om nie toe te laat dat die hondkie dinge oordrijf as hy speel nie en ontmoedig om van om, uh, van mebels af te spring. Met twee derdes van hulle lichaamsgewig Voor is hulle uh, in hulle leive, is die bese deans nie goeie swimmers nie, moet nie toelaat dat die bese dean in die swembad val nie, want hy kan vannig in die moeilijkheid beland om nooit een gezonde hond te kry nie, uh, moet hy nooit een hondtie by die achterplaas deler of die hondenfabriek troeteldierwinkel koop nie. Soek na een gesieneteeler wat tegelhonde toets, om seker te maak, dat hulle nie genetische siektes het, wat hulle op die hondkies kan oordraan nie, en dat hulle gezonde temperament het. As jy sy eigenaardige hede kan verdra, kan die bes het, een wonderlijke metgeself van die gesin wees, net so blij om in die huis te sit, as om te jag. As jy dus raak, vir uh, een van hierdie korrige gesinsvriende uh, honde wil aaneem oorweeg die voorafgaande en besluit self of jy by die hond sal aanpas en meer belangrik sal die hond by jy aanpas indien die antwoord nog steeds ja is baie geluk en mag jy jarelange associatie uh, en liefde met mekaar deel.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 Uh, dit word gesing dier The Who um, Geniet wat jylle doen en doen wat jylle geniet See you later, allergater Lekker luister See you.